Тим часом лейб-медик на превелику силу влив у рот князівні кілька крапель якихось цілющих ліків, покликав камеристок, щоб вони перенесли хвору, яка й далі була немов автомат, до її кімнати і наказав відразу ж сповістити його, якщо з князівною станеться, бодай, найменша зміна. «Ясновельможна, пані!» – звернувся лейб-медик до княгині – Хоч стан князівни може здатися вкрай дивним і вкрай небезпечним, я все-таки беру на себе сміливість твердо запевнити вас, що він скоро минеться без будь-яких прикрих наслідків. Князівна має той особливий, дуже дивний різновид правця, який у лікарській практиці трапляється так рідко, що декатим славетним лікарям «Жодного разу в житті не випадало нагоди спостерігати його. Тому я вважаю, що мені справді пощастило». На цьому слові Лейбмедик затнувся. «Ох, гірко, мовила княгиня, пізнаю практичного лікаря, якому байдуже до безмежних людських страждань, би тільки збагатились його знання». Зовсім недавно, повів далі Лейбмедик, Пропустивши повзбуха до кіркнягині, зовсім недавно я знайшов в одній науковій книжці приклад хворобливого стану, який дуже нагадує той, що тепер у князівни. Одна жінка, так розповідає автор, приїхала з Везуля до Безансона, де мали розглядати в суді її справу, дуже важливу для неї. Думка про те, що вона може програти її, сповнювала жінку глибокою тривогою бо це було б вершиною тяжких невдач, які випали на її долю, і довело б її до злиднів. Тривога її все зростала, і вся вона була збуджена до краю. Вона ночами не спала, майже нічого не їла. В церкві люди бачили, падала на підлогу і молилася, наче нестямі, Одне слово по-різному виявляло свій ненормальний стан. Урешті того самого дня, коли мала вирішитися її справа, в неї стався напад, який присутність прийняли як апоплексичний удар. Покликали лікарів, і вони побачили, що жінка нерухомо сидить у кріслі, піднявши руки догори і склавши їх, як для молитви. Її очі, що палали вогнем, були розплющені і теж дивилися догори, повіки не рухались. Наче в мертвої. Обличчя, раніш сумне і бліде, стало квітуче, веселе, приємніше, ніж було. Віддих вільний і рівний, пульс м'який, повільний, досить наповнений, майже як у людини, що спокійно спить. Руки й ноги легко згинались, і їм можна було надати будь-яке положення. Але хвороба непомильно виявлялася в тому, що жодна частина тіла сама вже не могла повернутись у попереднє положення, а залишалася в такому, яке їй було недавно надано. Їй відтягали підборіддя вниз, рот розтулявся і так уже й був розтулений. Її підіймали одну руку, потім другу, вони не випадали їх відводили за спину, випростували рівно вгору. Ніхто б не зміг довго втримати їх у такому положенні, а в неї вони тримались самі. Можна було скільки завгодно пригинати її тіло донизу, і воно не втрачало рівноваги. Вона, здавалось, нічого не відчувала. Її трясли, щепали, мучили, ставили її ноги на гаряче деко. Кричали їй у вуха, що вона виграє свою справу, в суді все дарма. Вона не подавала жодної ознаки свідомості. Потроху вона почала приходити до тями, проте говорила щось недоладне. Нарешті...